Trenbide zaharrak, mortuak, ibaiertz abandonatuak, isiltasuna, asunen erreinua. Horixe da, nire poesia. Pasako dira urteak, eta inork irakurtzen baditu nire bertsoak, nahi nuketrenbide zaharren, mortuen eta ibaiertz abandonatuen doinua entzutea. Behar bada, bat ere edertasun gramatikaligabeko, asunen hotzean. Pachi Esquiaga Tu intzarela? Bai, poliki-poliki. Noizazten gara zartzen? Jai, aurretikia. Zorienak eurta askotarako. Bai, eskarek asko. Oporrosteko ajerik bai? Ez, jarraituko genduke bueno, oporretan gustora, baina lanean azteko ere gogotxo opor ostea Orixea irakurri ditut gaurgoizean Carlos Linazasorori Diari Baskokoko iritzi zuta bean. Eh, Oraintzi da irratira eta bira la gara berarekin solasean mailaren bueltan. Ala xagindunion eh aurtengo itakako ikasturteari berarekin emango geniola sirata emente dago Carlos Linazasoro. Ja, eriu akbarri isixo eta on gitorri? Ita. Itzaren ahots ekaitz eta idatigoikoetxe, teklattzen baiian eleeder. Iren gaineko gure pasa. Basgarria. 6 .000 eta amabi Edo 60 bat bi. Ze saten ditu ekaitz? Zenbakiak. Zenbakiak, zifrak, liburuko azalaikusi ezkero nahiko garbi dago huesta. Sein mila eta mabi edo sei bat bi Carlos Linazasororen azken liburuaren titulua liburu orkesterator, liburu orkesterator eta beste. Nuntzinen zuekaitz? Mila behatzion eta iruro goita hemen sortzian Carlos Ekinara deulako... Salto nuntzinen zu? Iaia ia, hemen <laughs> Martxoaren hogeita sortzian ere bai? Iaia Zikindanan ez zazilotari. Seizero bat bi eskutik elduta, salto ingo dugu iaia ara. Mila behatzen eta iruro geita emez hogeita zortzira. Gaur, Carlos, lina zazururekin. <gülüyor> Berkixileen zauriez, urbiltzen zure ondora, negar eta odol malko ez, urperatu baden basura, zuaitzek zerua iluntzen, eta sarsiz dira bideak. Ez behan gaur belea Johan zaga Ikasturte hasiera ekaitz e, Gaur iraiak bat Zez hartzen du ekaitzek molt, motxilano Zez hartzen du poltsikoetan edo Nola gogo betetzen du bere buru ekaitzek Ikasturte berriari hasiera emateko. Ez dute sekula pereza berzirik izan e, lanean azteko Egi esan Udan eta oporraldian oso gustora ibiltzen naiz. Nere zaletasunai bide emanez. Eta lanerako ba, ilusioa batez ere. Ilusioa da e, poltsikoratzen dudana, e, barneratzen dudana, ba, gero ikaslei helarazteko ez da. Ilusioa, e, berailekin ba, ikasturte bateko bidea partekatzeko. Izaten da beti zerbait berria egiteko goa bidea berritzeko gogo irrika hori? Bai ideia batzuk e, izaten dittuzu ezta e, zerbait e, probatu naia baina egia esan e, improvisazio asko gustatzen zait. Eta are gehiago ba ikasle izango ditudan ba, ez dakidanean ez da. E, ikasgela bera klase bakoitza beti da berri ez da e, maila berberetan ematen dugu askotan irakasleok klasea baina... Klase batetik bestera ere naiz eta edukiak berberak edo antzekoak izan, beti aldatzen da. Pertsona bakoitzak etestu ingurua aldatzen duen neurrian. Laren bat goizetako itakasa jontan ero zerbait berri esartuko dugu, e, aurtengo ikastur terako. Gaur goiztean zidar pentsatuko dugu. Karlosekin solasean aritxu bitxartean eta gaurko saioa e, josi bitxartean pentsatuko dugu aurten gure gombidatu egi, gure elkarrizketatuei, behi solaskidei zer eskatuko digun asmatuko dugu zerbait aurtengo ikastur terako? bai asmatuko dugu nik uste bizitzak berak eta bizitzaren ba, txoko eta ekimen guztiek hori behar dutela e, hartzeren iturri zarrak bezala zar eta berri aldi berean 6.0 bat bi. Gustatu zaizue. eh? Gustatu zaizu, ahi. E, nik oso, oso gustora irakurri dut eta gogominez egin diot konbita Carlosi ona, irratira etortzeko. Dura ezaren ere nako pagoak lai haideratu ziruelai hosta darraren aria dirak hirurak La rosak dira gorria Edostelant churia Agitzez ederagoak dira Neskatilaren irria, nezkatilaren irria. Mal da mera Betiko bidean lacha O dei luna ga uabestendu nada ez bedatcha Udaskena ez bedatcha Usapalak oztantzean, uts bat bat ut biotzean, maitea gure etxera, doztatzera arratzean, doztatzera arratzean. zoan ariitza Zerreskature ematen saiatu hemen aritu garaa musika bila eta aurkitu arkitu dugu zerbait. Giza bizitza hemen... Hirubi bat 0 badoa, badu aitako ikasturtea astera. uste baloiak, kristala usten duen bezala xi ditzake gauak, goizeko ordu txikiak. Eta beldurrak isteria eta kaosak? Nora eza? Imaginatu piztia izugarri bat? Izugarria handia bai, baina batez ere izugarri izugarria, beldurgarria, iluntasuna ientsi eta beltza zulo bihurtzen duen horietakoa Imaginatu berea hotzarra su, sukea pozoi, eta arnasai tolarri bihurtua. Imaginatu begien bestaldean eternitate suntsitu bat, eta atera argazkia horri. Ezin Ez ezko egoera horretan errealitateak abitzen dela konturatuko zara, eta irribarren bat ikusiko duzu, argazkian Espainia arteak urkatua. Eta pumbala, kolore guztiak zuri beltz bihurtzen dira gauak goizeko ordu txikiak austen dituenean. Gaituzte, Carlos Susmoa det argazkirik ez dezula ekarri esku artean ez dizute ikusten. Ez, <laughs> astuta. E, baina buruan izango dituzu. mila bat argazki asko izango ituzu e, buruan ikusitakoak, etxean gordetakoak, koloretakoak bai, baina zuri beltzezko ez nintzen eta bakarren bat buruan dezuna. Bai. Eta deskribatu alkolitzatekena irratibi dez ikusten ez duguna argazki hori. Bai, balauzkatu bai. Baina, agiasateko, ja obeditut eh, ahaztu ezta. Argazki begire egon zalea da, eh, es, Carlos. Ez, ez, ez, ez, ez daitea gustatzen. Ez, ez daitea, ez, ez daitea atzera, e, eta ganea, argazkiek e, nola baite oso errealitatea e, hundiz e, deskribatzen dute egin E, bueno, joan zena, ez da, eta ez dute niri bentsat ezti dute e, imaginaziorako ikusten Hor dago dena alabaite iltzatua, grabatua eta hori or, ezin aldaliteke, ez da. Nahiago dut nire buruan gelditzen diran e, irudiak, ze horiek bai e, molda ditu, molda ditzazket, ez da. Gauza bat da iraganeko argazki begira aritza eta beste bate itxu itxuan jarduten degudenok etorkizunerako argazkiak e, ateratzen orainean ateratzen jugo argazkiak itxu itxu etorkizunean iragan bihurtuko direne argazki horiek Carlosek ere badu, zaletasuna e, gaur orain eta hemen argazkiak ateratzekoa Ez, ez Ez aite, argazki, argazkiak eta gustatzen Nik uste dut heldu ari Eta e, begi esateko aurrera ez detasko begiratzen. Nahi agotete atzera begiratzen dut, bai, atzera. Bizkabate melankolia esaten zailono hori ezta. Hori, hori bai badago nere barruan. <güen> asko gainera. Baina aurrera nik uste dut gaurko gari eldu eartzaioa eta, eta bihar, ba, e, bihar, da bihar, bihar bihar ez dakigu bihar e, askotan iristen ez da? Bihar, bihar eta atzo eta eren egun e, denbora berada dena da mm -hmm. De nada historia baina ez dakit historiak gaur goizeko irratxaioa gogoratuko ote duen historiak gogoratzen du? 1200 200 200 200 200 200 28 ba... ura. Zer behartu? Zer baitek historia? Ja. Historiak gogoratuzan. Ba... Zei santuen ark. Ba, bueno, nik bai, nik ondo gogoratzen dut. Eh, baina konturatunez eta pixka batola be sorpresa hartu dut, eh? Ze eh e, esantzi daten batzuk e, gerta kariura, bueno, gogoan zutela, baino jende beste jende askok eh neradinekoak eta zarragoak eta ba etzutela, etzutela gogoan, korda zen, ez gogoan, e, ez zutela goguan, ezta? Eta irudintzitaidan to herriko jende berak, ezta? Eta pizka bat eh <laughs> bueno, siniste diseñadasela, ezta? Halako eh bueno, e, ondamendi Ura gertatu eta eta ez e, gogoan izatea, ez akordatzea, nahiko bere ezia da, ez da, baina bon, bizka bate euro inmenak bat badak, dakizu zer egiten, nu, ez, bere trampak dauzka, eta, <laughs> ba, ba, bueno, ba, konturatu naiz zeh, jende askoke, E, nola, liburuareken berritu egin duela kontua baino, ez zuela gogoan. Mm -hmm. bai? Gero duko digu, mamiari Carlos, bai. e, bat bada norberak gogoratzen duena eta inguruko gogoratzen dutena, e, oroimenari egiten diegun azka horita beste bada eta pentsatzen libura e, sortzerakoan eta bideratzerakoan askotan egingo gozenoela atzera komunikabidekar gitaratu zutena irakurriz edo, ohi hartzun eman zitzaion? E, orainetik begiratuta eta gaur egun oso eskura ditugu ez, e, bilatzaileak eta bai. e, pentsatzen jarriko zinela bilatzen eta nola trata, ze tratamendu emantzitzaion eta aztertzen e, emantzitzaion hori hartzuna? Bai, e, bueno, nik, e, ez dut, e, gertakari hartaz, gaur egungo trasteekin ez dut ezer begiratu, nik neuzkan... E, Orduko, aitak eh, gordeta zeuskan eh, fotokopiak, eh, karpeta, gogoratzen edo karpeta urdin batean, eta karpeta huran nik eh, bueno, nik jaso nuen, eta nik edukide edu beti, ezta? Eta antze du den, garaiko prensa errekorteak, eta, eta bueno, pizka bat ze oi hartun izan txun, eta bueno, bai, e, e, madrileko prensan, eta ere ura ere atera zen, ezta? eta, bueno, emengoetan ere gai, esintien, laboboz, eta diario, eta gogoan, oso, bueno, oso gertakari larria izan zen, eta prensa, benetan, ikaratutak zegoen, eta nik, bauri, karpeta hura gordetan euken, eta, bensatzen duen, oso, no, honi egunen batean, egunen batean elduko diot, Baina mm, ba, urteak, eta urteak, eta urteak joan dira eta sekulanetu nuen une egokia hartzen ez da horri heltzeko ez? Eta, bueno, esaten pues, nuen egin behar dut, egin behar dut, egin behar dut, egin godet, baina, baina ez nuen ere burua <laughs> gai ikusten edo ez nuen momentua e, Arrapatzen, ez dakit, e, mila kontu ez, eta, eta beti utzi eta utzi. Eta, bueno, alaxe zegoen gordeta, eta antxe egon da urtetan. Seiz zerobat bi, seimila eta amabi, nola irakurtzen da? E, seimila eta amabi. Trenbago ikionek ipurdian itxatxia duena, seimila eta... Seimila eta amabi, hori bakia, izterna edo edo tren trenaren e, zenbakia, ustekit konboi osoarena edo edo bereziki cisterna e, horrena edo baino pizka bate hori izan prensatik e, atera noen zenbakia eta iruditu hitzaidan poso oso eh e, izan se jekelatitulua beraesta <tusurra> Literaturari ozkaka ertzu guztiak ondu dituen idazlea, ipuina, eleberria, poesia, forismoa, kantzerkia, kantuitzak. Gutzitako arrastosa, eleberra bezela xe, ure aitzak esan... Horeingoan, errealitatea literatura bihurtuta datorkigu 6.000 amabi liburuarekin. 6.000 amabi, erein argitaletxarekin, argitat argitaratu duena. Uf. Carlos, nina zazoro kaixo, taongetorri, itakera? Kaixo, berdin. Hala luzatun izungon bita, eh, Carlos, aurten zurekin hasiko dugu. Eh, ikasturtea gaur kasualitatez gaina, iraiaren bata, ez dakit, idazlen ikasturtea. Noiz hasten den, hasten ote den, amaitzen ote den, idazle batek, eh, ze pousa dituen edo, edo ze opor, oporosteko ajerik baote duen idazleak. Eh, nik behintzatez, eh, ez dut opor ikartzen. Aurten eh uda bueno polikipolgikoabe joan da eta nire laneko oporretan pues, em, burua aurten tokatu da bajikus bete dute burua eta eta hori e, jaiku pila bat idotzen ditut e, Bai, ordi pizka bat de, bueno, descanso modal edo bai, burua gehiegi du gabe, eh? baina bueno, estet eh nere buru estu estu atze den atze den ikartzen, ezta. Era bat ez zeintzat. Gustuko duzu? Eh silabeekin jolasean aritza bertsolariozela. Izugarri, izugarri. Bai. eta jaikuak eh mai Nola burua martxan edukitzeko modua da, eta e, eta begira da e, beti nola behiten edukitzeko. Eta, bueno, nola ez duen bon, idazteko lan omdir gematen, ez? Bintzate, eh bueno, 17 silaba dira. Geihago du, neke geihago ematen dio buruari, eskuari baino, ez. Es? Baina da e, bueno, e, erakusten dizu gauzak eh beste erab aterabegiratzen, ezta? Edo ikusten estan hori, e, e, ikusten eta eta barraz, e, bueno, Leno Burgazki zitzen dugu eta ikusten da jaikua E, argazki badala, no. eta hori bai guztatzen zaite, nolait momentu konkretu hori bizit dezun, gaur eta orain eta hemen e, momentu hori marrapatu eta tak, hori galditzen da e, betiko ez idatzia, zuk momentu horretan sentitu ikusi dezun hori ez da eta bero naturarekin e, bueno, e, e, nola baite harreman e, oso estua du eta bueno ba, ba hortan e, jardun dut. Bost zazpi bost zein da jaikuaren e, doinua e, galdera badu ez jakintasunetik e, jaikuen berri badet pixka bat baina nonbait hor e, nonbait badu doinurako edo Kanturako eh, joerari sortu izan du? Estetu uste. Estetu uste. Este, bueno, e... Asi orduko bukatzen da bine. Bai, bai, klaro. Horrekin, e, estetu uste <gülüyor> kanturako bide luzerik ematen duenik. Nola deskurritu zen nituen eh, zuke jaikuak, jaikuen berri norken mantizu nedu, bueno, norkitzen zen zuke. Bueno, aspaldi. Eh, nik e... Eh, Eh, japoniarrak Japóniara eh, que poeta que betira kurso no eta eh batez ere pues eh, eh Juan Cruz ikera bideren bides eh, eh, bueno eh, lortu edo, edo bai bere bidez eh, eh nituen ez? baina ni ke eh, balauskat eh, aspaldies eh 1820 urtekin idazietako jaikuak eta poemaak eta bola, gauzak hauek, cuadernos acordeta etxean, ez? Eta bueno, son ez tala gauza berri bat, ez? Betidanik e, izan ditute egutunak eta eta gordeak, eta Eta, bueno, praktikatu dut, ez, e, nolabait, e, arte, arte hori ez. Mm -hmm. Jaikuak, aforismoak motzean asko esan daiteke? Bueno, bainik esaten dut, e, ni nolabait miniaturista bat naiz, e, gustatzen zait, e, gauzak labur e, esatea, eta gainera alik eta laburren, eta gainera gero eta laburrago. Mm, beraz, e, orain e, ur, ja badamazkitu urte batzuk, ez? Ba, ba, aforismoak, ejaikuak, e, sonetoak, e, poema laburrak eta ipuak leno ere luzeagoak izasten dituen orain e, mikroipuinek eta oso oso zaletu ez? Eta eta hori da pixka bat nire munduaz. Hortan Hortan ari nahi naiz eta nik uste dut, e, benetan e, labur esate hori kontu hori e, badirudi alperkeri moduko zera badala ez da, baina, baina nik uste dut alrebesdala. dela, nik uste dut, dela. Ze, bueno, nik uste dut, novela luze bat, e, edo testu luze bat, edo jardun eta jardun eta... Baina ezer eh, fundamentuzko horik eh, eh, eh, esan gabe eh, hori edo egin dezakela ez da. E, Baina nolabait esentzia hmm. hori eh, alkimia, bueno, kentze hori ez da, kentze hori, eh, hori, hori <laughs> zailagoa da. Zein da, Carlosen e, prozesua motzean sortzen dezu eta motzean papereratu, edo sortu egiten dezu eta gero kendu eta kendu eta kendu. Bueno, nik eh, normalean eh, espalin bada, dira, nobel hau, ba, hori bai ordenadores idazten dut. Zego, ikusten ustean bueno, testu luzez jamarra da ba, bai, eh, ordenadorea, eh, nik ustean dut gero lau, gauzak eh, zuzentzeko eta asko ere egokiagoa dela, baina ba estela nik eko adernotan idazten dut, gus, eh, eh, nire gauza labortxiki hoiek, ezta punteak, e, buru erazten zaizkidan gauzak, jauk jaikoak, e, jorismoak, eta idazten ditut, kodernoan, e, eskuz, eta gero bo, boz, e, e, e, ez dakit, askotan eta askotan iriki, begiratu, tikken du, zuzendu, e... e kimatu, E, horretan pasatzen dut e, denbora asko, ez da? eta batez ere poemetan, eta, ola, eta da, bizka bat sortu, eta gero mm, ez berri datzi, baina, bueno, kentzen joan, kentzen joan e, soildu, e, sekula ez e, gehiago osea, e, itxatzi, ez da, e, luzatu, alrebez, nik uste, eta alrebez dala prozesua. Eh, kuadernuak berezia behar du izan eh, mm -hmm. kuadernuak ez zulantra esna edo laguntra esna eh, berezia behar du izan bai, bai, bai. e, gustora bai. eltzen dezun horietako eskubartera bai. gustora ekartzen horietako Hori edo bai, bai. E, da kuadernua da e, nik ne neonek erosten dut eta asko ere oparitu egiten dizki dizkidat eh? e, baino beti bereziak ez da pixka bat e, ez da egiz betitxe bat ez da ez eta orlan gimerdu daenez pues gustatzen zait eh eh pizka bat eh bueno, ez dakit, polita, en fin, e, segun zertarako gan, pues eh txuria bestela arraiaduna, eh eh en fin, liturgia du e, eta bueno, boligrafo ere bai, tinta, o sea, en, fin, tintaz, e, en fin, badagor eh Guztora egoteko behar dute, bueno, beste behar dute ez dakiz ordenadore edo ze kristo, baina honik e, gauza nola baite hori ere miniatura mantzeko zer badu badu orre, horrek zerbait baite badu ez dakit nola son gustatzen zaizkit ere miniaturak, eh, ba besta, auto, auto honen miniaturak eta pizka bat eh, gauza gauza txikiak euzentzaizkit eh, asko zure erakargarriagoak. Eh. Irudimen handiko idazlea da Carlos. Hmm, Nik esan munuke baietz. Bai. Eh, batez ere bere, bere testuetan, bere ipuinetan ikusten da Eta ikut gehien lantzen dudan nola e, baite bestedaki doia edo ezagarria izango litzateke. Hal ere horrek ezmen dizu askorik lagundu argitaratzutako azken lan honetarako. Nola, jarri balantzan errealitatearen eta irudimenen arteko sokatira hori. Nola izan fidel, errealitate horri, irudimenak gainerraz dantza egiten duenean Bai, ba, bueno, bas, eh, horregatik eh, esaten dute eh nobelau trenaren hau asko kostatu zaidala bukatzea eh, eta burutzea eta heltzea ze normalean nerenak ez dira eh, realitatetik abiatzen ez da? eta hemen eh, bueno, eh, abia puntua Ba, errealista, ezin errealagoa zan, ezta, eta borbadaude lege batzuk, errealismo errealizmua dauzka, beremugak, e, en fin, esaten dezuna e, sinizgarria izan behar du, berosimile izan behar du, da lehenengo, nik uste dut lenengo. bueno, errealismaren lehenengo e, e, prinzipioa, ezta, ez padazu esaten de, esaten dana, ez palin badala sinisgarria eh novela horrek eztu balio, osea, o sea, eztu alio. No? Eh, eta claro, es hormua daude, eh esaten dana, eh, kontatzen dana, eh personaiek kontatzen dutena, beren arteko elkarrizketak, denak izan behar du eh muga batean barruan eh, sinizgarria, ezta? Eta orduan, pues, hor. Eh, ez eh, nere burua ikusten, oza, nere burua oso zaila bilor. Oso honek ez, ez da. Zer nere burua, hize eh, bon, egiten du beti. Beti, eta, eta orduan, eh, pues, hori izan da, nere novela honek eh, mandidan, pues, lanike ondiena, ez da. OZO Zerraigu eguna, barre ondoan asuna, zuregomutatzen... Konturatzen zara, gau osoa daramagu hemen, eta orain artean ez dugu ezer egin, bombak ortses egitzen du, mehatsari, trenbidearen erdi erdian. Hori ez da egia, egin behar guztiak egiten ari gara, pausoka pausuko eta behar den bezela, orain badakigu zer daukagun aurrean, eta badakigu nola jaukatu behar dugun. Baina erantzukitzuna nidea da, ni naiz, Teko presidentea. Alaxe da bai. Zuzara teko presidentea baina ez duzuzuk iraulitren hori. Gauzak nasten ari zarela uste dut. Barkatu esatea. Baina hori egotzeko diote errua ugaizki ateratzen bada. Esan? Nori? Gauzak gaizki irteten badira, inori ez? Denok joango gara jainkoaren altzo goxora. Kabituko gara, ogei mila harima. Jainkoaren altzo goxoan kabituko eskara ba, jainkoaren altzoa amaigabea da, haren ontasuna bezalaxe. Eder aritza, bortitza, yok, Sein .000 eta hamabi Carlos Linnazazuro in arrgitaletxea. Euskal landarak itun neno dola, ez da isuriko debalde zagarra da daude ustelak Carlos teko presidente eta geltokiko ikuskariari dira e, izketan eta kontakizunari kontakizunaren ariari bien arteko solasak emango dio batez ere eingo dio tira batez ere e, hori da aukeratu duzun e, formula utet aurretik zenbait alegin egintzen dituela antzerki bihurtu ziguela gelero pentsatu duzula ere e, gidoi ederra izan dei eta eraldatze askorik ez lukela beharko elkarrezketak piua hundia duelako egin duzuun lan eder honetan, hau e, da azkenean e, papereratu dezuna eta irakur leonengaa iritsi dena, baina bide e, luzxamar egin du. Ba bid... Bai, esneko alako segurtasunik, esaten dut nere ez da eztan nire terrenoa. ez da eztan ez ez normalean egiten dudan ezta? Eta eta bai, eh noen antzerki moduan, egin noen beste beste novela, bueno, eh no, está aquí ese ez, eske azkenean, ya ni gustate azkena novela Gidoi Gidoi soilba da, ze, e, bueno, ez ezta? Se batez ere elkarrizketa bada bien artekoa eta oso esskribapen gutxi dago, oso azkenean e, gertatu gertatu ez gauza da askori, askori gertatzen, e, intriga dago edo suspensea dago. E, bueno, bukaeran gertatuko otedan ez da e, e, tren zisterna mostru horrekin, ez da, ze, bueno, e, dauka pozoia, pues, benetan larria da, eta, osea, eta pixka bat, e, nik eginein nuena da, zan azkenan, e, suspense, suspense novela bat, ez da. Eta, ola, pixka banden egunua, bat, bat, bat lekuztkan edo ez nuen eroso E, ikusten, eta, bueno, azkenean iruditu zitzaidan, hau hau zala, berarike, hau ere, azkenean oso biluziala, oso, bueno, e, ez nuen hor e, e, nidura hondinik nahi, ez da? Eta, bon, hau idatzi nuen, eta, bueno, ba, mirakurle, zeidatle lagun pare bati pasanizkien, e, pasanizkion e, testua pasanien, eta bueno, esantzitaten, eh, Vale, pues ondo pues ba, son lo, lo segola esta. Eh, sinisgarria ez azkenean hori izan nire kezka nagusia, sinisgarria eta gero e, liburuak heltzen duen edo ez duen heltzen, e, mantentzen dan intriga suspense hori, ez e, bukaeraraino ze mm -hmm. de bestela <laughs> E, beste la liburua esan sa artzenaitz suspense novela bat edo olain ez novela cinematografiko bat e, denak bukaeraren zai eta eta hori espada, bada e, ondo e, betetzen ezpadu irakurle harrapatzen ez du estu zer balio eta bueno olizira hoy exiran bi kezka kesta Mila betzen da, iruro egiten bezortziko martxaren ogeita sortzia etrena bere bidetik. Atera eta azidozian hidrikoa daraman zisterna bat, hor dago mehatxari, nola egites tolosa erdian, azidozian hidrikoa, bai, erraz esaten da. Bai, bai, e, bai, orita e, pues, nazieke e, ba, juduak eta ilitzeko erabiltzen zuten gaza ez da benetan tan posoizuarria da eta bueno diztarmarek se maquin eh e, edo este se mató en 40 va pues e, nei indar zeukan eh bombarek pues tolosa Eta Tolosa aldea e, berrintzeko ez, eta da txikitzeko etaia berrogei mila persona hiltzeko e, bueno, akartzeko hainako <laughs> indarra zeukan ez da eta orduan, e, nik orain urteak basta gero. Dikusten e, duzu hura e, ez tak egite Estezu ondo sinisten ez ematen du... E, telebistan botatzen duten pelikula amerikanoietako bat, ezta. Hai, ba, poz, ez dakin nun e, tren bat, ez ez baino ez, hori gertatuzan gure, gure herrian, ez da, eta, eta herrian, erdi, erdian gertatuzan gertatu, gertatu e, trasteuran kazgora, eta, eta lertzeko arriskua zeukan, eta edo, edo gazaki ez egiteko arriskua zegoen, eta, eta, klaro, orduan, Horendala, zenbat urte berrogei ez, ba, ba, etzeuden gaur dauzkagun e, medioak eta teknologio aldetik, eta, eta, eta, eta, eta bueno, gestio aldetik, eta protokolo aldetik, eta, eta laguntzak, eta trasteak, eta, eta internetak, eta mila gauza. Da? Eta hori duan, denazan e, oso... Oso oso, oso oso oso xumea es eta, eta eta gainera pues eh goko baitake, laguntza hundirik esame e, hori da gizona burasan bai izan gizona bere bakardadean osea eh o sea, neurriak hartu behar dira erabakiak hartu behar dira Eta, eta orduan zuri, zuri derrepente de repente e, burura osea beso, besoetara eza, sekulako, e, sekulako pa, nola, sa, marroia pa, e, pakete seculako bat esanet eh bueno, e, eta senek lagundu berdineri es osea se ze egin berdegunekin es eta Eta erabaki latzak hartzeko, zera, eta niko, bueno, posorida pixka bat hori e, ere izlatu nahi izan dudete e, nobelan ez da. Pertsonaia uh -huh. nagusiateko teko presidentea inaki da, Iñaki zureita, eta <gülüyor> onmen egiteko modu bat ere izan da e, bakar da bizi izan dakoa, berko goratzekoa, kudeak eta hori zein ondo bideratu zuen e, azpimarratzeko, baina hala izan zen modu berean, e, ez dakit sentimera mazen, sortzen nio lagitari edo halako kontakizun bat? Bai, bai, nike, bueno, ikusten dut, ikusten dut, eta eta sentitu dut, eta eta banuen nola behite, bueno, omen, omen moduko bat egiteko esta eta tanik zor, zor nik zor nik zor o beresean ez delako bueno, bere eta eta idatzi egiten dela egiten dudalako baina ustez ez nik bakarrik esa gende e, askok e, zor diola no lobeito menoria eta mm -hmm. eliburu eh, irakurriela etxean geldit ziren edo gelditu ziren hiru baiek, nik txikiak imaginatzen dituan, karo, Carlosek 15 bai. e, zituen momentu hartan, 15 urte ama 15 dira. Bai. Kontzientzia, kozientzia hori eh e, e, bueno, pishuskoa da. Benetan konturatzen zen Carlos, zehari zen gertatzen, bai, ze bai. txian egotea eretzen eraxa izango. Ba, eso eso Bai, oso bueno uste ezke, ezta egin nola esplikatu est dago baina oso gogorra izan izantzan dena est dago e, jendea deika etxera eta eta zer hartutako te eta gero jendearen bildurra eta egoera ia kaotiko bat ez jende askoki aldegin zuen tolosatik beste jende asko eh kamioietan eta autobusetan eta militarrak eta enfine eh evacuatu berri santitzen duten, ezta? Batez ere eh geltokiondoan bizitzen jendea, ze horrek zeukan arriskurik handiena, dien San Esteban auzoa ingururi dena, ezta? Eta eraman duten eh e, eskola biotara e, orendaingo <laughs> etxera batzuk eta hola, eta bueno, nik ere ez ditut gauza son detalle asko gogoan, ez? Gero bueno, horrarako dago fikzioa, ez? <laughs> e, gero shatu eta bueno e, e, asmatu ditute kontu asko baina bueno eh oinarria oinarria gehiena ez benetakoa da, ez? gertatu zana. Mhm. Bakardade aipatu dizulen gizona bere bakardadean eh bakardede sentsazioak izugarria arigotzen ditu muturreko egoerak. Eh aitakinakik presidenteak aldamenean e, akulu hona izan zuen geltokiko ikuskaria. Bai. Bai. Eh, Elkarrizketa oso Oso xamurrak, oso Koxoak, oso egoera hain latzean eh, Tarteka Humorera joera ere Badutenak, bai. nola bestela Nola eutxi horri Ja, bai, <risa> <risa> bai. Edo ala transmititu du bintut, Carlos Bai, bai, hori eh, bai. Hori kostat, kostatu zaite Karrozen guztoko puntutakoatu tumore ere badelako. Bai, baina murea, bai, ezken bai, eri horrezkua joan itzintzitzaidan, ez da, e, baina, klar, horretzegoen e, absurdorako eta eta kalikaturarako eta eta sekulako zerak esateko e, egoeratzan, ez da, orduan, e, orduan, hor bai, e, klaro, ez dena oso neurritua, betzela, oso behartua, e, E, asmatzen arioten naiz, ez, ez, e, hau esaten duen esaldi hau e, nik nere burua jartzen dut hor geltokian, e, trenaren aurrean. Eta oin behar desu, nolet, e, e, e, e, ejerciziori in behar da, ez da? Eta, bueno, nik hau daukat eta bi persona, personaje daude, eta, bueno, orduan, esan, esaten dute nahe ere e, behar du e, oso izan behar du oso e, ez dakit, oza, sea, jendeak e, zer esango luken aholako egara baten aurrean, ez da, o sea, pelikuletan ikusten dugu, esaten dute, bueno, edo <laughs> edo zer gauza, es eta baina baina kontatzen denak sinisgarria izan behar du. Eso esan nahi dut eh egoera baten aurrean eh besteari zer, zaber, zer esan behar diote, ezta? Zer zertan. pizka batekin duen eh baten batek bestea orekatzen du, konpensatzen du, ez e, bi personaia horiek, ezta? Batek egiten du Epa per bat eta besteak bestea. Ez? Eta pixka bat hor bat dago... Bueno, jolaz txiki bat egiteko... modua... modu usume bat... E, aurkitu nuen. Baina, bueno, morea ere... bai... E, oso... bai tarteka ez da... oso tantaka bezala eman alago ez. ez dagoela... hortarako biderik, ez, ez da, ez da goela, girua ez da, ba, hori, humorerako ez duela maten, ez, baina, bueno, ez da git. Bai, humorera diot, irriparra egoerarik larrienean, datzenean, bai. urdurienean ateratzen zegun, irriparretu bai. tontori ez? Bai, bai, baike, bai. Carlos, garaia ere, garai ura zen, mila ebatzen, eta iruro egitea zortzi, e, demokrazen lehenengu da laudut like eskundeak ospatzeke, E, aita politikara edo politika publikora iritsi berria, bai. e, gestora bateko presidente, bai. eh, pufa. Ba bai, bai, horregatik eh, garei guztiak dira txarrak, alako bai. zisterna bat herrian, eh. ateratzeko baina ura. Bai, ura san ere elabatego era prekarioa, ezto. Eh. Ez hori, e, iritzi berria Esa mašekulakoa, arruak sekulako, bai bai, sekulako, pues, dena mundua gainera gainera jausten zaizu Zuk da eske. Ez da kisu, egoera bajezionatzen, inork ez da kisu egoera bajezionatzen. Udala udala oso prekarioa zan, es, ez, ez, ezengoen, ez ezengoen gaur dauden e, medioak eta eta ezegoen zer, osea zan et, eta bueno, orduan Eh, pos, pos, benetan eh bai egoerala, egoerala latza ez eta eta eta zehorrek hartu behar erabakiak, eta. Eh, nikuste oso lanbikaina egin dezula, oso ondo transmititzen dezula, Bereain arteko mesfidantza hori, e, Beldurroiek beldurro hiek, kezka hiek oso ondo sartu zarela papelean. Volon, pues Ez ni <risa> <risa> Ez dakit, nik ere nire zalantzak bat ikusten dut jendeari e, gustatu zaio la novela ez, azkenean laro eta marorialde titabatean iresten dira lako ez da eta bueno, ez dizu eskatzen e, sekulako alegin intelectual bat ez azkena lehen dagoena, ez, novela bueno, eh novela e, psikologia badu, ez, baina bueno, gehiago da novela bueno, suspensezko bat, e, misterio, bueno, misterio, suspensea gehiago, ez. E, eta eta hori, hori lortzen bada, eh, ikustenute novela RS er, zehazkenean gaine dialgo bada, eta ez, e, tita, tita, dihoa, bitzi, oso oso oso bitzi, ez, beha, ostia batean dijoa dena, e, gertatzen diran gautzak, eta ere oso bele, bele abaila, abailan bian dihoazte, ez, eta, eta aldorretatik, pues, e, bai, bai egon liteken lortua, el novela, ez? Baina, bueno, e, nik hori da, e, Gertatu zan hartatik egin, egin deten e, nola baiteko nere berzioa ez da. Mm -hmm. Idatzi eta berridatzi. E, idazleak askotan egiten duen lan matxua, ez? Baina idatztakoari errepasatu eta bueltapare bateman Ekarlosek Karlosek hori idatzi eginei ezan du, da. Adirazi eginei ezan du, 2008an idatzi zuela edo idazten bukatu zuela. Eta gero berriro eldu diozula berridazketari. E, liburaren bukaeran zehaztu duzu Bai, bueno, beti jartzen diote hori ere, no la bait obsesio chiki bada gauza guztiei jartzen diet e, data. Ma, jaiku, gauza chikitike erforismo bakoitzari bere data raikuei gauza guztie eta hemen e, pues nahi izan nuen pues eh e, Bein baina goiagotan idatzita dagoela e, e, novela, ez da. Goitibera, normalen ez dute, nire ipuiekin eta testuekin ez dute, normalean ez dute gauza bat bi aldiz idazten. Mm -hmm. Normalen laburrak izaten diralako, eta, eta baina gauza luze bat ez, txobazuk, ez dute novela idatzi izan ditut eta eta sekulan estete gauza bat bi aldiz idatzi ten idatzi eta gero eh e, joan e, gauzak aldatu igual baina eh biruditzen bazaite lehenengo bidazketan e, ez du elo balio pues e, e, berriro heltzen eta hemen bai Bai, esaten e, da, eh, eztan nire joera nire estilo, bueno, ohikoa, ez da, e, eta pizka nire eta ordan ni dade asko neuzkan eta eta, eta idatzi nahi nuen, ez da, ez da. kontatzeko moduko historia bat iruditzen zitza idan, ez. Esta gero estalde batetik e, e, Nika inbertatu ki bizi izana eta eta bueno, pizka bat ere zera egiteko, pentsatzen nun, pues bueno, nik idazten ezpadet, e, zaur, zauraski, ez badet eh seculares obra, idatziko eta eta iruditzen zaite bueno, idatzi egin behar beharduz dela, ezta? Eta ba horregatik eh saiatu naiz eh ba modutan e, mm -hmm. e, Ematen, ez? eta Eta hon hori da niri atera zaidanan normalean, baina nik uste dut, eh? horrelako histori bat eh, ez dakit amerikano batek edo ez dakitzenek eh, aterako lioke eh, beste, dakit, beste zuku bat igual, ez? mañani gelditun gelditu hortara gelditu nahi izan zuen ese gertatu zenetik e, gilegi urrundu gabe zen herburuak ematen zuen e, bueno bastijoan eta zaten, hemen distopia edo e, gertatuko da ematen du e, e, burua libre utzi ta Egoera nahi jaina e, eokertzeko, ez? Esa. Eta ez nuen e, gehiagik gertatu zenetik urrundu nahi. Almendra garratzen usainan nolako da? Pues e, ez dakit, baina nereitak e, askotan esaten zuen Euskal e, e, e, e, nola da gatobazk, Euskal Pastela E, berak askotan e, viajeak zituen eta e, Don bane garazitik beak esaten zuen egiten zutela e, gato Bask, munduko gato baskik onena ez, eta go, go artizarra izan du pasteleriak eta han, handikan ekartzen zuen e, e, gato baska eta ura iriki eta arek daukan usaia hori bai. da almendra garratzen usaina bai, hori xera lurrateitxasua batera doaz horrelazio enmarin elzarrak arrantzarik esbaratzen zuan Ekimuak ernetzean nordu txer Gerturatzen arraina kostara Bietan bera idaroa Eta erri zarrara gurea, Gure berbe baditu zta urte Eta zara da gureak, baina badak iu Zatu daudale notza Kostatu bazterrak epeltzea Carlos hau gustatu zait, Badakizu lagun, ordoetan guztietan zeharrez naiz Beneren nire semea labez akordatu Basapiztia bat baino, okerra ba naiz Ez da akordatu ere gaixoak Etek uskariak, normala, guztiz normala Babes mekanismoak martxan jarri dituzun Seinale besterik ez? Inkontzientek ibadere, etzen dituen zure maiteak tragedia honekin hasi nahi, zure gorkutzarekin babestu dituzu. Eta zote da izango alderantziz, ez zote da izango ez ditudala behar beste maite, horrelako egoera muturreko batean ikusten da ondoen. Tiraniinago zure larruan, nik ez dakit zure semea labak zenbat maite dituzun, baina, zu ezagututa, nik asko maite dituzula esango nuke. Asko eta nahikoa, ez dira gauza bera. Aforismo bat ere badua hor? <risa> <risa> bueno, <risa> oso en fin, pasarte Poetikoa poética, ¿es? Da. Bizkaia te eh daukan Tonutik eh un aparte que el ditzen da, da, oso bakana berezia da, ¿es? Baina bueno, está aquí te orduan Eh, segurazko zure eh, ala gogoratzeko zuen asti hundirik izango, ezta. Da? Normala dela mesela. Bai. Ove Carlos Tolosako udal Liburuteiko arduraduna da <laughs> Urteak zenbatzen erarik joara, hogeita ama piko, Ika. hogeita amaika, e, udali urtegiko harturadun. E, izango dira, urte e, hauetan guztetan e, irakurleak, bein eta berriro Carlosen gana direnak, aholku eske, e, zer gomendatzen ditazu, zer irakurriko dut, ez egiten du Carlosek bere liburuen gomendiekin gomendatzen aldizkie, e, bertaratzen diren irakurlei. E, Batzuei pai, baina normalean ez asko ez e, jendeak etortzen denak, e, bueno, argi xamare eukitzen du zer nahi duen eta bido paper puntiabaldean ekartzen du apuntatua ba, e, baina, bueno, e, e, nik uste dut e, jendeak gehien bat e, nobeda den, bila, nobeda den bila, bila joaten da ez da nobeda den apaleera, eta nobeda deak nahi izaten ditu. E, Benoetik, klaro gehi, e, artzen ditu liburu berriak. Uh -huh. Ozde, ni, apaletan doden liburu klasikoak, espaldikoak, eta la, e, osoia, ja, erakurule zaleak jotzen e, du hortara, ez bestela liburu berriak, eta eta esango nuke, jende askok, mm, e, Nik estimatzen ez ditut da anak, ez da. Uh -huh. e, o, edo oso gutxi estimatzen ditut da anak, edo oso txarrak iruditzen zaizki. Horrentz <laughs> ezin da irakurrien, ha? Tulosakudaz liburtean edo irakurrien etakoa, edo ze ari zailo? Irakurleari gustatzen? Ba, ez dakit, beselerrak, segurasko, e, eta um, oi hartzuna ondia, bueno, prensan, telebistan, oi hartzuna ondia dutenak, ez da. Eta ekin Maria Dueñas, eta e, eta gero, bada ojoera bat, ezta, e, e, orain e, denak trilogia edo kua trilogia, edo bost bo, bo, bo, trilogia edo sei trilogia izan behar du, eta zenbat eta trilogia potologoa, ba, bez, e, arrakazta, undiagoa, nun baitez, eta hori nik gulartzen e, ez du gauza badaz e, ba, gero eta denbora gutxio mm. daukagu e, denetarako Bera zirakurtzeko ere bai Bari eta dena <laughs> goztia batean bizidea e, veloz zidea undi batean e, e, dena tita behar du e, guztak egun batetik egun batean urrungoan ja jaiztu balio, iraungita dago, ez daukago denborarik ezertorako eta horrelako ligurak irakurtzeko nik ez dakite jendeak nola egiten duen, ez benetan. E bañalada, bañalada. Eta gero aldiz, pues, e, genero laburrak eta bueno, bon, e, ez dakite egoerarekin askoz ere lotura hondiaago al dutenak, es E, zipuak e, bestea bueno, besteakhati besteak taipatu ere egingo ez, baina baina jendeak ez ditu nahi izaten ez. Es. E, behar du novela potoloa eta, eta lautomobil bat dira hoez. hori e, beste orokortu nahi baina bueno, pixka bat panorama hori da ez da? Noiz behit gine adre guguer, nahieta horre da bizitz egera, sortuzta sortuz gure aukera, atxede nik hartu gabe, atxede nik hartu aurrera, kate denok batera, gogorki loturik gaudera. O bakilotu daude clase daude Gaurko kaznea etorrisun baten villa un brazo menee es andiguten zeiten gure borobiña mueve bien cias trashaquivos es omen dago es maleficio gazte el duago goigalde autobustelezke asko errez joten gara lanera gau ez dinubi hotz gabean nahi, dinubi hotz gabeaz blai teknologia zertarako da izakirek milaguntzeko beste jikendua zodolat ubero-bero egot All the way down the road of screams. affiliated by various, It's not a very good way as a person Okay. dear being a bringer A Ez omenak ustua, haitako ba izatean, ustua elduko negara garain. Bizeko algara ala egizonak badun, ingurulatz bat, bragon duala kompetiko erente izatea. konera ez murgil, zea goxe Fisiz behar sus pelaks, asko, Carlos. Ez genuen ezagutzen. Harri eh, oh. duzumaik gainean eta badakit ekaitzek <laughs> eh, bihar bertan edo gaur bertan edo aztelean bertan, eh, bila arituko dela, ekaitza arituko dela bila eta aurkituko dituela <laughs> eta azkartuko dituela zaire. kantuak eta beste. da. Oh, no? eh, Carlos, eh, azkeneko jakin bat eh, iñaki zen orduan eh, presidentea eta iñaki jarri dio zuizena eleberrian, hey. ez ez zu ipuntu jarri Denodakigu Tolosa zarizarela, zergatik, te punto? Ez talako Tolosa. <laughs> <laughs> te da nire espazio geografico fikziozko asmatu. Te, te, te izan liteke Tolosa. Eta, akaso izango da, bada, baina ez da Tolosa. <laughs> Ze klaro, Tolosa izan balitz. Eh, ez lego, eh, fikziorako lekurik, ez da, gert, kontatu behar, ingoma erkonuke kronika bat. Baina, te da, eh, segun Tolosa izan liteke, uh -huh. edo ez. Bueno, ez da Tolosa da te Kokapena, 6 mila tamabi liburukoa. Mm. Bona, ikasturtari emandiagoa zira eta uxe, aurtengo ikasturteko lehenengo gomendioa. Sein mila eta amabi. Carlos Linaza Sororena erein argitaletxeak argitaratu duena. Agur tenporarekin Carlos, e, musika talde tolosarrari e, zenbait kantu letra. Egin izan dizkiozu eta egiten dizkiozu. Zer munduzko sentitzen da bat e, letra egilea? Ba, egilegintzan. Egile, egilesateko oso oso oso gusto gustatzen zait lan hori. Eh zure poema bat e, musikatu musikatuteko horrek e, eh ikusteak ezkulako proposta ematen du, eh du, bueno, e, zerbaiterako balio izandu, ez? Eta eta gaina, bueno, beste dimensio bat hartzen du, e, asko ja, jantzi egiten da nolabait eta gainean jendearengana eh iristeko modu bada. da, ez? eta mm, normalean eh ba, Juancho Severio egiten ditu mm zerak? doinuak doñuak musika, ezta? Eta mm, Pizka bat, joan txopizka bat zan e, behar da, eta pizka kabroia da. Ze... <laughs> e, ez ditu batzuta mai, baina ere poemak hartzen ditu eta musika hartzen die Eta orduan pos, nila izugarri bueno, pozik e, sentitzen aiz. Eta gaina ez ikla ezetan lanik egin behar, lana egin da dagoelako. Baina beti normalen alrebez izaten da. Berake musika egiten du eta esatzen dit, e, bidaltzen dit, alako zera bat, e, pintxo batean, lala, lala, lala, eta nike horri letra jarri behar izaten diot, eta, eta, bueno, askotan ateratzen da, eta beste askotan, ba, asko, asko kostata, asko kostata, eta, baina, bueno, gero, Ondo gelditzen da eta nomaren ondo gelditzen da, ezta, e... posa ondia. <laughs> Bi mila eta emezortzi, mila behatzen eta iruro egitea emezortzi, Carlos beti da, orain? Eskerrik asko, gaur guregin egoteagatik. Mila esker. E... Temporak eskerrik asko eta bezarka ondio bat, beti M da orain? Mila esker zui. Gezura esatea da zilegita sunarekin, PIZZA AZTZENTIKO a ah, a ah, a ah. Lukorain dikezin dugu ikusi, baina denborarekin jabetuko gara. Egoera apokaliptiko baten aurrean egon ginela. Aurpegi eman ez, tinko, eta orduan bai sentituko dugu gaur sentitzen ez dugun beldurra. Ez zurretara eta segurraski asteetan edo hilabetetan, ezingo dugu lorik egin, Ezingo ez dugu sosegurik hartu, eta atzera begiratzen dugun bakoitzean, munstro horren arrasketa zakordatuko gara. Betiko eragintzegun, zauriaz. Sein mila eta amabi. Carlos Linazazoro, ere narkitaletxea. ETA MAURITZIA! gustaren hogeita zorzean ekaitz hogeita bigarrena hogeita bigarrene ilabetea elederrek bete duena e, ipuin kosientearena. Eskatu egiten dizkiamaripuinak gaua iristen denean hogeita bileterekin kontatzeko da kontatzeko. Bai eta eskatzen denari emmanekin behar. Bueno, urrengo astean kantatuko digu gogeita bigarnik ilabeteko bertsoa denbora bukatu zegouta. Gaur bai, gaur kontu handiz erre ingo ditugu. Azidozian hidrikoa duten zisterna guztiak <risa> erre ingo ditugu. Bueno, kendu diogu hautxa, ikasturte berriari? Ta edar kikendu ere. Ajerik ez dago? Zorixe. Bueno, datorren astean ere tolosaldean gelitzuko gara Ramón Olasagasti. Hemen txeitakan, aurre eta gazte literatura zarituko gara batez ere, baina, bueno, akaso mendira joateko aukerari kere izango dugu, berarekin. Eza una, Carlos? Bai, bai. Eman eskumiñak? Bai. Esan, ondo sentituko dela, hemen, gure artean. Bai, bai, bai, bai, Bueno, sería entre besarca, de ondi ondi bat aste ondo ondo pasa ta datorren astera arte muxu botolo bana den Aio Aiyo. Bai, ya <tose>